Și am înserinat puțin viața mohorâtă a tuturor oamenilor. Da, David. Iar dacă ar veni cineva și m-ar întreba, Ai cunoscut oare dumneata de bine copilăria acestui băiețaș?" Eu aș gândi fără să vreau la copilăria mea. David a avut nenorocul să se nască după moartea tatălui său. Locuia împreună cu mama lui și cu dedaca pegăti, în satul Blundestown. Lângă Iarmof, într-o casă de la marginea cimitirului. Nu vedeau pe nimeni, dar se simțeau foarte fericiți ei trei în micul lor cămin. Și iată că într-o seară... Vădă-ți, vădă dumitale sunt atât de roșii și rotunzi, încât e de mirare că nu-i ciugulesc păsările ca pe niște mele. Dumina mea, <laughs> sufletelul meu, opresnic ce ești. Ce-a să te duci la culcare? Mama Dumitale, poate să mă mai întârzi? Și-ți <gătări> cad de somn. Nu, Păgutii, mai lasă-mă. Vreau să aștept. Da, Dar de ce întârzi de. atâta? ta de ea. E pentru prima oară că mai este și ea în lume. Atât de tânăruși și frumoasă cum e. De când a murit tatu-dumii tot închis în casa asta. Noroc că mai are câțiva prieteni vechi care o invită din când în când. Păgutii. Ai fost maritată vreodată? Eu? Copilule! A bătut la portiță. Uh -huh. S-a întors doamna Capăr, filie. Dar dacă mai e cu cineva? Uh, Uite-i colo la felinar! Uh, e domnul cu favoriți negri care, duminica trecută, ne-a și de la biserică până acasă. David! Nu mă! Nu Băiatul acesta are un noroc de prinț! Ia mâna de pe obrazul meu și nu atinge pe mama David! Ce copil zgrobiu! înțeleg gelozia! David, n-ai fost politicos cu domnul. Mr. Meastown, îți mulțumesc că ți-ai dat o steneală să mă însoțești până acasă! Doamnă! Nici într-un caz nu poate fi vorba de o steneală. Oh, O, dar ce frumos geranium. Îmi dați și mie o floare? Alegeți-vă rog. Nu, doamnă, Alegeți dumneavoastră. O, oh, vă mulțumesc. Nu o să mă mai despart niciodată de ea. În două zile o să fie vește. Vă. David! Ce copiliste!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 Dar un individ ca ăsta n-ar fi fost pe gustul răpăsat dumneavoastră soț, aș putea să jur. Dumnezeule, iar începi. Mă ținu în fiecare zi cu aceleași vorbe. Sunt obiată vădufă și dincolo de zidurile casei acesteia, n-am niciun prieten. E cum te lasă inima pe ghiotii să-mi vorbești așa? Vorbiți mai încet. O să deșteptați copilul de alături. Vă rog să scuzați libertatea pe care am luat-o vorbind vă astfel, doamnă. Sunt o simplă servitoare.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 Vă să faceți cum o să credeți și mai bine. Puteți să vă puneți în în faptului îndeplinit îndeplinit, vreți. Micul Micul a petrecut o o lună minunată la mare. și frumos să frumos mamei toate întâmplările lui, și cu barca frumos și frumos și frumos și frumos și frumos și frumos și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 Ce -o să zică? Nu cred că o să zică nimic. De ce zâmbești, pe Nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Unde e mama? Nu acasă? Pata, pata, pata. e acasă. Păta, ta, pa ta. nici. Așteaptă o clipă. Mr. Davy. Am să-ți spun ceva. te mă sperii. Ce s-a întâmplat? Oh, Nu-i nimic. Dragă, Mr. Davy, că tu te îști prevești totdat. Mr. Davy. Uite, cum să-ți spun. Vezi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 În camera ta o să stea sora domnului Mertstown, care o să o locuiască cu noi. De ce nu răspunzi, David? Ce ai? N-am nimic. Copilul meu. <coughs> Că nu mai vin a ta pe gătere. răutăcioasă. Știu acum tot. Cât ați lipsit, mai ai vorbit rău, copilul. Cum? Pe mine și pe cei ce mă iubesc. Pe gătii, te rog să-mi explici. Dumnezeu să vă ierte, doamnă Copperfield.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 Peste câteva zile s-a auzit o trăsură oprindu-se la poarta grădinei. Sosise Miss Maston. Avea aerul sinistru, părul negru ca al fratelui ei, cu care de altfel semănea mult, și la figură și la purtări. Sprâncinării groase se uneau deasupra nasului mare, ca și cum și-ar fi lipit acolo favoriții lui Mr. Merston. Intră în salon, privi jur împrejur și spuse... Bună ziua! Bine ai venit, Jane. Sper că o să te simți bine în casa mea. În casa mea?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 Ești prea frumoasă, prea tânără ca să-ți bat capul cu tribul și cu griji pe care le pot descurca eu în locul tău. Deci, draga mea, dăm cheile casii. O să mă ocup eu de toate. Bine, dar eu, eu ce să mai fac? Nu te supărat, Jane. Clara! Îți înțeleg mirarea, Eduard. Mi-ai spus într-una că trebuie să fiu tare. Pune-te însă în locul meu și judecă.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 Domnule Meastr se făcuse stacojiu. David, vin aici. Domnule Meastr, domnule Meastr, te rog, nu mă bate. Am încercat să învăț. Știu lecția, dar mi se leagă limba când dumneata și mi s-o sunteți de față. Nu pot, vă jur! Poți? Ți se leagă limba? Vom vedea! Chi m Mai mușcat! Pestie! Câinele, tu! Ce, pleacă imediat aici! Clara, monstru de Fito! Am ușcat mână! Lepii. Îți rupe o fiară! <truză -i> în mâncare și o cană cu lapte. Nu mi-e Trebuie să iei ceva. Nu ai mâncat nimic de azi dimineață. De ce n-a murit, Păgăti? David, cum poți vorbi așa? Și măicuța ta. Mamă, nu mă mai iubești. Sunt un băiat rău. Nu-i fac decât supărări. Văd bine că-i rușine cu mine. Și are dreptate. David, vorbești cu un copil prost. Dumnezeu să le răsplătească pentru ce-au făcut. Au adus nenorocirea cu ei. Cresc o să-i numai cu atât. Vor să scape de tine ca să nu mai fie nimic între ei și mama ta. Îți închipui ce-o așteaptă. Ai auzit ceva? Da. Vor să te trimită internă într-un lângă Londra. Cum? În pension condus de un prieten al lor, Crickl. Oh, o, dacă le-o i-am auzit vorbind între ei. Cum vor să plec? Mâine. Ce au făcut lada. S-o văd pe mama? Da, mâine dimineață înainte de plecare. Comora mea, nu-mi plânge, pregăte! Nu. Să nu mă uiți niciodată, nici eu nu o să te uit. O să am grijă de mama ta, cum am avut grijă și de tine. Fii liniștit! Poate va veni ziua, unde o să-i pară bine să-și poată sprijini bietul ei cap, pe brațul bătrânii, salut. sale, pregăte! Și, uite, ca amintire de la mine, poate o să ai nevoie. Punga asta cu ceva bani și un pachet prăjitului. Mulțumesc din mă Păgăti. Să-mi scriu, O să scriu și eu. Sărătă-mă, Păgăti. Rămâi cu bine. Mergi sănătos, Mistru TV. Și la revedere. Nu mă uită. Salem. Aici am ordinul să te duc. Casa asta e un pension? Te prinde mirarea? E adevărat că seamănă mai mult închisoare. Și să vezi pe picior de lemn. cine e picior de lemn? Aici e spun portar, dar eu cred că are multe pe conștiință. Cine asură? Sunt servitorul de la hanul Mistrețul Albastru. Ei, ce e? Generul acesta a sosit azi dimineața cu diligența de la Yarmouth. A fost înscris la școala dumneavoastră. E din partea domnului Merstone de la Blenderstone. Stone. Aha! Dumneata ești acela care știi să muști așa de bine. Am fost anunțat de sosile dumneavoastră. Ne-am luat toate măsurile de fază. <laughs> vino! Vino încă! Atunci eu plec. Bună ziua! Bună! Vino cu mine! Ei, hey, Mr. Mel, da? Nori nostru interp, știi, cadoul expediat de domnul Merston. Mr. Mel, e pedagogul Salem. Salam. Dumneata, ai aș Da. Îmi pare bine. Hai cu mine. E, un moment, Mr. Mel. Da. A fost cizmarul pe aici. A adus înapoi ghetele dumitare. Spune că ce nu ce poate ce să le mai călpească. Zice că n-a mai rămas nicio bucată din gheata veche. Să-mi Cum pot să-i cer să le mai repare? <gântu -s> Ai auzit, Caparfield? Dacă ești deștept, nu-ți mai trebuie alte explicații despre internatul Salem și regimul din el. Hai să mergem. Sala de studii. De ce tre' sari? Nu. Nimic. Erau doișoareci pe catedră. O, spectacol banal. O să te obișnuiești. Aici e locul dumitale. Dar ce-ți omule? Ce te cocoța cocoțat pe bupitul? Câinele. Câinele? Care câine? În carta asta. Păziți-vă mușcă. Da.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 Aici? Da, domnul director. Dumnezeu, da, ești care trebuie să-i pilim dinții. Dai-mi! <laughs> Perfect! Pancarta se vede de la o poștă. Ai vreo reclamație contra lui? Nu, încă. Acum, fica! aici, capătul! Vino aici, capătul! De urechea! De urechea! Oh, Am onoarea să-l cunosc pe tatăl dumitale Vitreg. Uh. E un om și jumătate, uh. un om energic. Uh. Îl cunosc și mă cunoaște. Dar, dumneata, mă cunoști? Uh. Nu, nu încă, E Nu încă? He, o să fie așa. V-aș ceva, domnule? Ce? V-aș îmi pare rău de ce-am făcut, uh -huh. dar dacă se poate să-mi luați pancarta asta din spate uh -huh. înainte ca să iasă elevii în recreație? Ce-ai spus? Barga! Dă-i mi barga. mă vă rog! Ah, am auzit că dumneavoastră Muști. Ești E și eu sunt celebrul în privința asta. Crezi că asta e o bargă ca toate vergele? Nu, no, te înșel. e dintele meu. Uh. Ah, Și-o părerea aia, E un dinte canin? Ai? E un molar? Ai? Mușcăbine, ai? Mușcăbine, nu? Hai, tagbi! Diseară, îl pui la post. Diseară, îl pui la post. Hei, copperfield. Ai plătit dreptul de cetățenie la pensionul său. Nu ieși încă în curte. E prea multă lume. Ce cauta aici? Am auzit că ne-a sosit un nou coleg. Un nou coleg. Ne-a spus o tâmbi. numele meu, e avem de tempi, trebuie să. Coprofilul. Ce e în spate Ia! Nu-l poți să să Nu-l să Nu-l să-l Hai! Tu rămâi tradus. Da. Uh, Copperfield, mi s-a vorbit de pancarta ta. Dacă vrei să știi părerea mea, e pur și simplu o infamie. De acum înainte te-au sub protecția mea. Cum să-ți mulțumesc? Bine, n-are importanță. Uh, ai ceva bani? Da, dar șapte șilingi. Hai face mai bine să-mi încredințezi mie ca să ți păstrezi. Bineînțeles, numai dacă vrei. Almii te-l tu, dar nu te sfătuiesc. O, oh, e vorbă. Poftim.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 David s-a obișnuit cu bătăile lui Crickel, cu răutatea lui Tanbey, cu umilința servilă a pedagogului Mel. David mânca puțin, în casa bătaie multă și învăța. Era în setat de învățătura. Când a plecat în vacanță acasă, a aflat că are un frățior, dar pe că sa aproape nici n-a recunoscut-o. Era galbenă, slăbită, tristă, stătea ceasul întregi fără să scoată un cuvânt. În casa măcorută nu se auzeau decât pașii nervoși ai domnului Mirsten.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 De aceea trebuie să fim totdeauna pregătiți pentru vești. De acasă? David, am să-ți spun ceva. Ești prea tânăr ca să știi că totul se schimbă, T totul dispare în viața aceasta. T Unii se sting la tinerețe, alții la bătrânețe. T mai repede, spune! Când te-ai din vacanță, toți erau bine acasă? T Mama ta era bine? C pentru că îmi pare rău că trebuie să-ți a spun. Am primit o scrisoare. E bolnavă? e primești Am murit. Cum? Fii tare, David. David. Trebuie să pleci numai decât la mormântare. Nu nici cineva să te ia. La revedere. supere, domnul Marston. Am cerut voie, domnișoare Marston, să rămân în camera mea, pe gătit. Pe mine m-au concediat. Îmi amintesc prea multe lucruri care nu le convin. Pe gătit, de când sunt aici n-am putut fi singur un moment. O mulțime de străini în jurul nostru. Cum s-a întâmplat? Părea sănătoasă când am plecat. De mult nu se simțea bine. Nu era fericită. O chinuia inima. Când a avut copilul, Am crezut că o să se mai îndrăvenească. Dar din potrivă, Slăbea din zi în zi. Cânta atât de dulce copilului, că ascultând-o, Mi s-a părut că e o voce din văzduhă, Care se urca la cer. Ultima noapte, seara, M-a sărutat și mi-a spus, Dacă moare și copilașul, Băgătii, te rog să mi l pui în brațe, să fim îngropați împreună. Și așa am făcut. Bietu, micuț, n-a mai trăit decât o zi după ea. Era târziu noaptea când mi-a cerut dau apă. Mi-a vorbit încet ișor și blână, draga de ea. Apoi și-a pus bietul ei cap pe brațul bătrâni.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 și place să țipe și să bagiocorească pe cei din jur când se înfurie. Și s-ar face plăcere să ne facă o altă vizită? Crezi că ar fi rău? Poate te-ar că ești băiat. <gânt> Dacă vezi că nu mai e nicio ieșire pentru tine, tot la iau să trebuiască să te îndrept. La vila e mică de la marginea mării. Bine, pe tine. Eu plec mâine zor, David. Nu să mai avem timp să ne vedem. Rămâi cu bine, lumina mea. Păgăte. Și dăm vești despre tine oriunde te vei afla. Păgăte. Buna mea, păgăte. Unde te duci, David? Dacă, dacă-mi permiteți, domnule, vreau să mai vorbesc cu păgăte. David, îmi pare rău. Dar constat că ai un caracter imposibil. Da, mă rocă E o predispoziție pe care nu o pot lăsa să se dezvolte sub ochii ei fără să încerc îndrept. Ai auzit vreodată vorbindu-se de casa noastră de comerț? Foarte puțin. Casa Merson și Grimby în comerțul de vinuri. O conduce domnul Kenan. Sunt mai mulți băieți de vârstă ta care lucrează acolo, în pivniță, în curte, la tejdea, în antrepozite. Domnul Kinnon a avut bunătatea să te primească și pe tine, în aceleași condiții, adică hrană și ceva bani de buzunar.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 Ce vrei de la ea? La urma urmei nu mă privește. E treaba ta. Dar să știi că nu-i plac cerșetori și mai ales băieții. Uh, e adevărat, deci, că nu-i plac băieții. E... E rea? rea? De... Unii o laudă, alții o cărăsc. Dar rea nu-i deloc. Ce altfel ar îngrije așa pe Mr. Dick? Cine e Mister Dick? Un gentleman bătrân care trăiește la noi în casă. Unii spun că nu-i toate mințile, dar e așa de bun, de vesel. Rudele lui voiau să-l închidă într-un ospiciu și atunci l-a luat misbeții sub crotirea ei. De altfel se înțeleg tare bine. Pe în mare! e bună. Dacă crești ce fericit să-mi pun. copilul ăsta. Moare de foame și e fericit ca e bună. În sfârșit. Vrei să vorbești cu ea? Aole, uite-o că vine. Să nu lucrată cumva ha. că te-am adus eu. Șters-o! Intră pe poartă, dar fii să nu cași pe peluță, că te-o vezi, ne sfugi. Iar mi-a călcat cu derbedeei florile. Trebuie să-i spunu-mi să spun adic să-mi cumpere o umbrelă nouă. Cu derbedee și le-am rupt pe toate. Dar cel puțin le-au rupt pe lor. Îmi permiteți, doamnă. Cinei? i Un cerșetor? Și pe deasupra și un băiat? Mr. Dick, Gene, umbrela! Ce vrei? Șterge-o, șterge, -o, șterge -o imediat de aici. Da, doamna... Eu nu sunt doamnă. sunt Miss, neobrăzatule. Miss. Nici o Miss, șterge-o. umbrela! Vrei să-mi florile? eu eu ție, să-mi calci peluza, te aranjez eu. Miss, te rog... Ce ești surd? N-ai auzit să pleci? Matușică, eu... Ce-ai spus? Matușică, eu sunt oh, David. Care David?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 Am fost foarte nenorocit de la moarte. Dumnezeule sfinte! M-au părăsit. Nu m-au învățat nimic. M-au bătut. Nu mai puteam suferi. Am fugit. Uitați-vă la albențele mele. David, fiul nepotul <coughs> meu! Oh, Janet! Janet! <coughs> Janet, repede! ajută să l să-l duc pe copilul ăsta nenorocit în casă. Nu vezi? A leșinat. Așa. <coughs> <coughs> Cine-l vinde sub Nu! Te mai aici? Nu, no, nu no, aici, dincolo, pe divan. Pune-i o pernă sub cap. Deschiei la guler. Dă-mi un pahar. Dă-mi și sticla aceea. Nu mă a, -a gheret, că greșești băutura. Așa. E unde sticla? Uite, mi-a pierdut capul. Nu-și revine? Dăm sticla! nu asta, cealaltă! Te poftesc să nu mă zăpăcești. Hai, David, hai din mi ghid asta bună. O uite, Janet, își în fire. A deschis orți. Cred doamnă, dacă i-a dat soste în șoar, amestecat cu acest și cu bulion. După așa ce vă urmoare cineva, urte-ți scoală din mormântul? Am greșit sticlele din cauza ta. Cineva a putea crede că am fost emoționat. David. David. Dragul meu. Da, mătușică. Îți mulțumesc. Ce mai bine puiul meu. Stai să-ți mai pun o pernă sub cap. Așa. Doamne...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 Beci trotut, ești o proastă. Sărăcuțul de el. doamne, ce-mi ochii. De Interpedilor! Hai, malelor! Iarătă-o căci pe peluza mea! Unde mi-e Aha, Ata! Nu Îmi știți de frică! E să mă vă zucu, eu.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 mai auzit, vorbind de nepotul meu, David Copperfield. M nu te preface că nu ții minte. Nu merge cu mine. Știu că ai o memorie excelentă. Uh, David Copperfield? E, ah A, da. David Copperfield. Adevărat, David. E bine, uită l pe fiul lui. Ar semăna în totul cu taicăsu, su dacă n-ar fi leit mai sa Fiul lui e...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 ar fi stat de la început la mătușa ei și am fi fost foarte fericiți împreună. Te întreb, unde să fugă și pentru ce? Nu știu. Bine, de ce faci pe prostul când ești mai deștept decât toți? uite l pe David Capăfi Jr. Iată ce voiam să te întreb. Ce să fac cu el? Ce să faci cu el? Aha, Aha. da. Ce să facem cu el? Atenție! Îmi trebuie un sfat cu greutate. e bine, dacă aș fi în locul dumii tale, aș, aș pune să-i fac o baie caldă. Gene! Gene! Domnul Dick are totdeauna dreptate. Încălzește baia! Au urmat zile de odihnă. Mr. Dick face me.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 N-or fi ei. Oh, chiar ei! Fug, să nu mă vadă Ba să faci bine să stai lângă mine. Domnul și domnișoara Merrstown de la Blunderstown. Roagă-i să poftească, apoi să chem jos pe domnul Dick. toftă Da. O întrebare, te rog.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 S-a stins odată cu ea? S-a stins cu ea. Dar casa și grădina au rămas și zăpăcitul de nepotul meu nu s-a gândit să i le lui fiul lui David. Când Clara ți-a făcut plăcerea să moară, ai rămas dumneata stăpâni. Doamna! Ei, după... hai, nu mai face pe jignitul. Care e concluzia dumitare în privința lui David? Atât. Sunt gasta să-l iau pe David înapoi fără condiții. ca să fac de el ce-mi convine și ce-mi place.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 Am scăpat. Mă pușica. Poți să te sărut? Da. Aici pe obraz. Și pe ăsta altă. <laughs> Domnule Dick, vrei să te consider pe jumătate tutore acestui copil? Sunt încântat să fiu tutorle fiului lui David. Bine. Ne-am înțeles. Ce crezi? Aș putea să-i dau și numele de Trathwood? Desigur, Trathwood, fiul lui David Copperfield. Tot începe o nouă viață. Auzi, David, copilul meu, David Trathwood Copperfield. Aceasta e povestea primei copilării a lui David Copperfield. Am scris-o cu nădejdea că ticăloși de teapa lui Muston, ipocriți de felul genei Muston sau bestii de felului Crickle vor simți palma pe care l dau. Iar dacă vreunul dintre dumneavoastră ar vrea să afle ce a devenit mai târziu David Copperfield, i-aș putea răspunde că a învățat, s-a făcut mare și a început să mă zgălească hârtia. A devenit scritor. Da, da, scritor.